1. Zorile se reversară răcenușii și mohorâte. Norii pluteau greoi aproape de pământ și aerul era aspru ca înainte de ninsoare. O guvernantă intră în camera în care dormea copilul și trase perdelele. Mașina se uită peste drum la casa cu ștucaturi și portic, după care se apleca asupra pătuțului. scoate te Filip, zise ea. Desfăcu așternutul, lu copilul în brațe și-l duse jos. Băiețelul se trezi doar pe jumătate. Te cheamă mama," zise guvernanta. Deschise ușa unei odăi aflate cu un etaj mai jos și duse copilul către patul în care zăcea o femeie. Era mama lui. Când întinse brațele spre el, copilul se cuibări lângă ea. Nici nu întrebă de ce l-au sculat. Mama îl sărută pe ochi și apoi, strângându-l cu mâinile ei slabe și mici, căută să-i simtă căldura trupului prin cămașuța de flanelă. Îl lipi și mai tare de ea. Ce somnă, dragul mamei?" întrebă ea. Glasul ei era atât de slab încât părea încă de pe acum că vine de la mari depărtări. Băiețelul nu răspunse, dar zâmbi fericit. Se bucura că se află în patul acela mare și cald, ținut în brațele moi ale mamei. Se gemui lângă ea, făcându-se mic de tot și o sărută somnoros. O clipă mai târziu închisese la loc ochii și dormea dus. Doctorul se apropie și rămase în picioare la căpătiiul bolnavei. O, nu mi-l luați încă?" gemuia. Fără să-i răspunde, doctorul o privi grav. Știind că nu se mai lase mult lângă ea copilul, femeia îl sărută iar. Își plimbă mâna pe trupușorul lui, până la tălpi. Îi apucă piciorul drept și îi pipăi degețelele, apoi încetișor își trecu palma peste piciorul stâng. Din piept îi izbucni un suspin. Ce este?" întrebă doctorul. Sunteți obosită?" Îi clătină din cap neavând puterea să vorbească și pe obraj îi se prelinseră lacrimile. Doctorul se aplecă deasupra patului. Dați-mi voie să vi iau!" Era prea slăbită ca să îi se poată împotrivi, așa că lăsă copilul din brațe. – Doctorul îl înapoi guvernantei. – Cred că ar fi mai bine să-l pui la loc în patul lui. Am înțeles. Băiețelul fudus de acolo fără să se trezească. Maica s-a început să suspine cu inima frântă. – Ce o să se aleagă de bietul copil? – Infirmiera angajată cu Luna, încercă să o liniștească și, curând, mama încetă să mai plângă, de istovită ce era. Doctorul se îndreptă către masa din partea cealaltă a odăi, pe care zăcea un prunc născut mort acoperit cu un prosop. Ridică prosopul și se uită la el. Femeia ce face, deși un paravan o împiedică să vadă scena. Era fetiță sau băiat?" o întrebă ea în șoaptă pe infirmieră. Era tot băiat." Mama nu mai scoase un cuvânt. Curând, guvernanta se întoarse și, apropiindu-se de pat, spuse... Domnișorul Filip nici nu s-a trezit. Urmă o pauză. Apoi doctorul mai lua odată pulsul bolnavei. Deocamdată asta e tot ce pot să fac, zise el. Am să revin după micul dejun. Vă conduc eu, domnule doctor, zise guvernanta. Coborâră scările în tăcere. În hol doctorul se opri. L-ai chemat pe cumnatul doamnei cărei? Da, domnule doctor. Nu știi la ce o sosește? Nu, domnule doctor, dar aștept o telegramă de la lui. Dar cu băiețelul cum rămâne? Cred că n-ar strica să-l trimiteți de aici. A zis domnișoara Watkin că Cine-i domnișoara Watkin? În așa băiatului. Domnule doctor, credeți că doamna Carey o să se facă bine? Doctorul clătina din cap.